Salmul 119 al samarinenilor Doamne, ca niște samarineni nevrednici am lucrat, fiindcă pe cel căzut nu l-am ridicat, și pe cel păcătos, viclean și mânios nu l-am îndrumat. Doamne, când ne-am smerit și pe aproapele nostru, în casa noastră l-am primit, ca pe un bolnav l-am îngrijit, și drumul spre tine l-am povăzuit. Doamne, atunci când mila ta cea adâncă am primit, fiindcă el casa ne-a necinstit, cu viclenie ne-a patrocorit și pentru crucea ce am purtat-o, o cruce perfidă ca o lance în spate ne-a închipt. Doamne, atunci iubirea, blândețea și legea ta în noi le-am închis. În mintea noastră l-am judecat și l-am depădat, iar haina de pe noi nu i-am mai dat. Doamne, atunci în rătăcirile sectelor a intrat, pentru calea răului ce a urmat, pentru destrăbălarea în care s-a aruncat, ne-a certat și pe noi vinovați de greșelile lui ne-a judecat. Doamne, de lipsa blândeței pe care cea greșită de rătăcire pe noi ne-a acuzat, fiindcă atunci când ne-a lovit, nu i-am întins și obrazul celălalt. Doamne, cu mânie ne-a certat zicând, când casa v-am necinstit, nu m-ați sărutat, iar când v-am bat jocorit, de la mine iertare nu ați luat. Doamne, apoi cu ură ne amenințat, când v-am lovit, nu m-ați binecuvântat, când v-am ocărât, nu m-ați îmbrățișat, când rană pe la spate v-am dat, nu m-ați iubit, ci m-ați lepădat. De aceea sunteți blestemați. Doamne, de toate rătăcirile sale, ne a ocotit vinovați. Cuvântul cel brând al Domnului, prin gura faptei voastre, nu l-am aflat. De aceea, de toată căderea mea, sunteți vinovați. Doamne, iată-ne pe noi, samarineni, ce cu nevrednicie am lucrat. Și n-am știut să dăm și obrazul celălalt la scuipat.